Rubble, der Fundhund. Ryder stand vor dem Rathaus der kleinen Stadt und schaute sich die kaputte Treppe an. Ich verspreche Ihnen, Frau Bürgermeisterin, dass Rubble die Stufe ganz schnell repariert. Schon bog der gelbe Schaufelbagger um die Ecke. Rubble ist der Retter! Und im Nu hatte Rubble die kaputte Stufe durch eine neue ersetzt. Passt genau. Bürgermeisterin Gutherz war begeistert. Also wirklich, Rubble ist der geborene Helfer. Wo habt ihr ihn gefunden? Rubble? Den haben wir auf einem Baum entdeckt. Oh, auf einem Baum? Ja, auf einem Baum. Ist schon eine Weile her. Diese Geschichte erzählte Ryder zu gern. Marshall, Chase und ich haben im Garten Ball gespielt. Ryder erinnerte <lacht> sich. Ich Die Paw Patrol hatte damals aus Rocky, Skye, Zuma, Chase und Marshall bestanden, der gerade dem Ball hinterherjagte und schon damals ein bisschen tollpatschig war. Ich hab ihn doch nicht. Ich hol ihn. Zu spät. Der Ball war über die Klippen gerollt. Oh, oh, oh. oh nein, der Ball. Und fast genau vor Rubbles Füßen gelandet, der dort unten gerade spazieren ging. Oh, ein Ball. <lacht> Ein Schuss und der Ball landete direkt in den Blättern eines hohen Baumes. Kein Problem für Rubble. Den ich. Oh oh. Aber der Baum stand direkt am Rand der Klippe und darunter war das Meer. Doch Rubble wollte unbedingt den Ball holen und kroch langsam vorwärts. Er hatte ihn schon fast erreicht, als er ausrutschte, fiel und sich gerade noch mit den Pfoten an einem Ast festklammern konnte. Marshall, der den Ball ebenfalls holen wollte, entdeckte die kleine Bulldogge sofort. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Danach sieht es aber nicht aus. Ich rufe Hilfe. Ryder und Chase kamen angelaufen. Ein Hund sitzt in einem Baum fest. Oh oh, das ist kein guter Platz zum Spielen. Hab keine Angst, wir holen dich da runter. Ich hab keine Angst. Ich will nur nicht ins Wasser fallen. Das sieht so kalt aus. Ich mag warmes Wasser. Mit viel Schaum. Vorsichtig kletterte Ryder die steile Klippe hinunter, um den kleinen Hund zu holen. Aber er kam nicht weit. Der Weg ist zu schmal und zu steil. Hm. Chase, dein Netz. Daran hält sich der Kleine beim Klettern fest. Das ist ein Fall für Chase. Auf geht's. Wupp. Durch das Bellen löste sich ein großes Netz, das der Polizeihund auf dem Rücken trug. Es wirbelte durch die Luft und die Saugnäpfe an seinen Seiten hefteten sich zwischen Baum und Klippe. Rubble war begeistert. Du hast ja eine tolle Ausrüstung und so ein tolles Netz. Danke. Jetzt kletterst du langsam darauf nach oben, aber vorsichtig. Ich verspreche, ich bin vorsichtig. Es war trotzdem ziemlich wackelig, als Rubble nun langsam über das Netz zur Klippe balancierte. Aber er schaffte es, sprang in Riders Arme und schleckte ihm übers Gesicht. Danke, danke, danke. Das haben wir gern gemacht. Hey, das kitzelt. Chase holte das Netz wieder ein. Und Rubble sprang nun um ihn und Marshall herum. Ihr habt mich gerettet, dafür sind wir da. Sag mal, hattest du Angst? Ja, ich hatte hatte sowas von keiner Angst. Ich bin sehr mutig. <lacht> ich bin Ryder. Wie heißt du denn, kleiner? Ich bin Rubble. Rubbles Magen knurrte. Hey, du hast wohl schon lange nichts mehr gegessen. Na ja, ist wirklich schon eine Weile her. Natürlich nahm Ryder die kleine Bulldogge sofort mit nach Hause, wo bereits die anderen Fellfreunde warteten. Und sie stellten Rubble einen riesigen Futternapf vor die Nase. Du hast den ganzen Tag noch nichts gegessen, oder? Ganz viele Tage. Was? Warum denn das? Ich habe keinen, der mir was zu essen gibt. Du bist ganz alleine? Aber das macht mir nichts aus. Wirklich nicht? <lacht> Hallo, hier ist Ryder. Hallo Ryder, hier ist Jake. Hallo, Jake. Wo bist du? Ich war unterwegs und bin abgerutscht. Jetzt stecke ich zwischen Schneebrocken fest und komme nicht mehr raus. Was? Schneebrocken? Hast du dir was getan? Ich bin nicht verletzt, aber die Schneebrocken sind groß und schwer. Ich komme hier nicht mehr weg. Meinst du, die Helfer auf ihr Pfoten könnten mir helfen? Na klar. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. <lacht> Danke, Ryder. Du kannst dich auf uns verlassen. Rubbles Napf war jetzt leer. Mm, das war total lecker. Die Chips an den Halsbändern der Hunde begannen zu blinken. Paw Patrol, zur Zentrale! Leider braucht uns! Wir müssen los! Was ist denn? Wir sind die Paw Patrol! Wenn Ryder uns ruft, dann braucht jemand unsere Hilfe und wir müssen sofort los. Warte, was ist die Paw Patrol? Jeder Hund kann etwas, womit wir anderen helfen können. Sie erreichten die Einsatzzentrale. Ach, Marshall bremste nicht rechtzeitig Ach, und rutschte mit Rubble in den gläsernen Fahrstuhl hinein. Ich bin gut im Feuerlöschen, aber mit Fahrstühlen habe ich ein bisschen Probleme. <lacht> Der Fahrstuhl fuhr los. Mit großen Augen sah Rubble zu, wie die anderen Hunde in ihre Einsatzanzüge schlüpften und sich die Helme aufsetzten. Oh. So etwas hätte er auch gerne gehabt. Toll! Und auch die Einsatzzentrale mit ihren riesigen Fenstern gefiel ihm sehr gut. Oh, tolle Aussicht. Ryder wartete bereits vor dem großen Bildschirm. Fellfreunde, Jake sitzt zwischen großen Schneebrocken fest. Wir müssen ihn ausgraben. Ich buddel total gern. Sky... Du fliegst mit deinem Hubschrauber rauf zum Berg und suchst nach Jake. Ich bin der Flughund. Chase, wir brauchen vielleicht deine Seilwinde für den Fall, dass wir Jake hochziehen müssen. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf ihr Pfoten legen los. Rubble war sehr beeindruckt, als Ryder nun zu der Stange lief und sich einfach daran herunterließ. Noch toller fand er allerdings die große Rutsche in der Ecke. Wow auf der Chase nun ins Erdgeschoss rutschte. Rubble wollte hinterher, sauste ebenfalls hinab und landete direkt hinter Chase in dessen Polizeiauto. Doch der Polizeihund war so konzentriert, dass er die kleine Bulldogge zunächst gar nicht bemerkte, sondern hinter Ryder herfuhr, während Sky in ihrem Hubschrauber vorausflog. Doch auf die Dauer war Rubble nicht zu überhören. Rider, ich habe einen Mitfahrer. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. <lacht> dann schnalle ich ihn besser mal an. Schnell schloss Chase den Gurt. Ja, juhu! Rubble genoss die Fahrt quer durch die Stadt und dann hinauf in die Berge in vollen Zügen. Und als sie die Berghütte erreicht hatten, glänzten seine Augen. Hallo Rubble! Hat dir die Fahrt gefallen? Ja, und wie? Tolles Auto. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Habe ich gern gemacht. Aber nun konzentrierten sie sich auf ihre Aufgabe. Sky sucht eine sichere Stelle zum Abseilen. Wir machen dein Seil an meinem Bauchgurt fest, damit ich runterkomme. Ein Snowboardfahrer raste an ihnen vorbei und den Berg hinab. Ja, juhu! Wow, macht bestimmt Riesenspaß. Rubble setzte eine Pfote auf die Piste und dann noch eine. Da lag doch ein Snowboard im Schnee. Und daneben ein Helm. Ah. Ich wollte immer schon mal Snowboard fahren und wenn ich da runterkomme, kann ich Ryder helfen, Jake zu befreien. Kurz entschlossen griff Rubble nach dem Helm. Ryder hatte in der Zwischenzeit die Seilwinde vom Polizeiauto an seinem Bauchgurt befestigt. Kann losgehen. Woof, woof, woof. Vorsichtig ließ er sich den Berghang hinunter, aber er wusste nicht genau, wo er Jake finden konnte. Sky musste ihm helfen. Und, wie sieht es dort unten aus? Ich sehe meine Sky steuerte ihren Hubschrauber über den Berg und dann hatte sie den Schneehaufen entdeckt, unter dem Jake festsaß. Nur noch ein kleines Stück und du bist direkt bei Jake. Da bin ich aber froh. Danke, Sky. Hab ich gern gemacht. Jake war sehr erleichtert, als er Ryder kommen sah. Hallo Jake. Geht's dir gut? Geht so. Wenn's nur nicht so kalt wäre. Gleich haben wir dich da rausgeholt. Geschickt kletterte Ryder zu Jake hinüber und nahm dann eine kleine Schaufel aus seinem Rucksack. Aber damit kam er nicht weit. Diese Schneebrocken sind hart gefroren. Hey Chase, ich könnte hier die eine oder andere Pfote als Hilfe gebrauchen. Ich bin schon unterwegs. Hey Rubble. Äh, Rubble? Wo steckt der denn? Der fuhr gerade auf einem Snowboard den Berg hinunter. Der kommt mir doch bekannt vor. Hallo Ryder, du bekommst gleich Gesellschaft. Im Nu war Rubble da. Ryder, Snowboardfahren macht Riesenspaß. Du hast gesagt, du kannst Pfoten gebrauchen. Ich habe vier. Tja, weißt du, wir müssen viel Schnee wegräumen, sonst kriegen wir Jack nicht da raus. Warte mal eben. Schon begann Rubble zu buddeln. Moment, Rubble, was ist, wenn das zusammenfällt? Aber von Rubble war bereits nichts mehr zu sehen. Rubble! Er war schon in einem kleinen Tunnel verschwunden. Rubble? Jake, sag mal, läuft da irgendwo ein kleiner Hund rum? Meinst du diesen kleinen, fleißigen Kerl? Neben Jakes Kopf tauchte jetzt der von Rubble auf. Und die Bulldogge schleckte Jake übers Gesicht. So. <lacht> Ist ja gut, ich freue mich auch, dich kennenzulernen. <lacht> Das kitzelt. Im Nu krochen Rubble und Jake durch den kleinen Tunnel und ins Freie. Er hat dich ausgegraben. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, danke. Du bist der Beste. Glücklich ließ sich Rubble den Bauch kraulen. Oh, Ist der kleine Buddelheld neu bei der Paw Patrol? Hm. Ryder war sehr nachdenklich geworden. Und als er, Chase und Rubble zurück in der Einsatzzentrale waren, rief er gleich alle Hunde zusammen. Freunde, Es gibt etwas, das ich euch sagen muss. Das das ist das ist ja ist ja ich habe ein Zuhause für Rubble gefunden, wo er zu essen hat und Freunde, einen kuscheligen Schlafplatz und eine wichtige Aufgabe. Das ist ja toll, Rubble. Aber du wirst uns fehlen. Ja, wir haben dich ganz doll lieb. Rubble wird euch nicht fehlen, denn sein neues Zuhause ist bei uns. Und ab heute gehört er zur Paw Patrol. Ja! ja. Wirklich? Rubble konnte es kaum glauben. Ich dachte mir, wenn du so gern buddelst, dann bist du jetzt unser Bauhund. Was meinst du? Ja! Die kleine Bulldogge war überglücklich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ja! ja! Und es gab noch mehr Überraschungen. Und ich hoffe, du freust dich, wenn du deine eigene Hundehütte bekommst. Klar, und ich helfe euch gern. Ein Buddelhund fehlt euch noch. Es wurde feierlich. Rubble? Versprichst du als ein Helfer auf vier Poten dein Bestes zu geben? Und immer zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird? Ich verspreche es! Wau, wau, wau, wau. Dann bekommst du jetzt offiziell deine Paw Patrol Hundemarke. Wow, die ist für mich? Und du bekommst einen Schutzhelm von mir, damit dir nichts passieren kann. Jetzt gehörst du zu uns, zur Paw Patrol. Herzlich willkommen! Ja. Und noch etwas Rubble. Am Ende der Rutsche wartet eine große Überraschung auf dich. Wirklich? Wirklich? Wirklich? Wirklich. Nichts wie hin. Klasse. Juhu. Oh. Rubble sauste die Rutsche mit den vielen Kurven hinunter oh. und konnte es nicht fassen, als er in einem gelben Bagger landete. Juhu. Oh. Der Bagger hatte sogar eine große Schaufel. Oh. Ist der für mich? Naja, du musst noch ein bisschen wachsen, bevor du ans Lenkrad kommst. Aber das wird schon. Oh. Ryder kam zurück in die Wirklichkeit und lachte die Bürgermeisterin an. Und seitdem ist Rubble bei allen Einsätzen dabei. Ich bin der allerbeste Baurettungshund. <lacht> er sprang von seinem Schaufelbagger ruff, ruff, ruff. und schleckte Ryder dankbar übers Gesicht. Ja, das bist du wirklich, Rubble.